І закінчити можеш, як вона. Як? Як закінчила моя мама? Ніка відчинила двері кухні, сполотніла, зухвала, готова вибухнути слізьми. Регіна враз усіклась, усміхнулася. Поговорили і досить. Зізнаюсь, мені теж іноді шкода того зобачати. Дуже шкода. А що поробиш? Такі от правила життя. Порушиш їх, і ти вже, б'яка, ніхто й розбиратись не стане. Зразу або штраф, або тюрма. Людині теж іноді не краще, як собаці. Тільки вити ми ще не навчились. Ну, мир миром, сідай вечеряти. Але Ніка і справді була вже немаленька, щоб не зрозуміти. Регіна щось знає про її справжню маму. Щось негарне. Щось, про що не хоче говорити. Чому? І головне, Ніка схожа характером на свою справжню маму. Така уперта. «Ну що ж, і правильно, діти повинні бути схожими на своїх мам. Її мама зрозуміла б, і вона дуже навіть хоче бути схожою». Ця таємниця поклала перший камінчик у стіну поміж ними. І розкриється вона тільки під час їхнього прощання, коли ніка дізнається нарешті історію двох подруг – Вір і Регіни. А собака з двору навпроти усе-таки зник. Господар знову шукав його, Разом із дільничним міліціонером приходив і до них, чіплявся до мами Регіни, сердився, погрожував. Та цього разу ніхто із сусідів нічого гинісінько не бачив і не чув. Але Ніка точно знає, що вона з тим цуценям не фотографувалась. Звідки ж ця світлина? На ретро-столику праворуч. Розділ четвертий і відтоді, як загинули Марина і Тиміш, минув майже рік. Тато й досі не усміхався. Він якось враз пригас. Постарів, посивів, зігнувся, ніби йому хтось лантуха з картоплею на плечі закинув. А зняти не дає. Здебільшого мовчав. Іноді промовляв щось сам до себе, іначе й не помічав нікого. Левкові здавалося, що і його він не бачить. Косить сіно, сапає городину, всяк так готує щось їсти, пере, голову Левкову, чорняву чубату миє. Але щоб пригорнути, як бувало колись, ніби серце скам'яніло від горя. А найбільше Левко боявся, коли тато напивався. Раніше він тільки на свята випивав чарку другу, тепер же все частіше причащався житнівкою. Після того причащання ставав злий, аж лютий, махав руками до образів, за що? А Левкові чорним пальцем з порепаною від роботи пучкою нагору показував, щоб туди, до тих, ні ногою, бо проклянув, уб'ю. Люди ж, згадуючи про трагічно обірване весілля, з острахом говорили про прийдешнє літо. Яким воно буде? Чи повториться аномальна спека? Адже це вона спричинила смерч такий рідкісний на цих теренах, і спеціально насланий якоюсь злою силою саме того недільного дня, саме тієї хвилини. Але червень прийшов зі звичною моквою і помірним теплом, м'який, у сіруватій мантії з прозорого туманцю, яку накидав на себе у досвіта, а скидав аж під обідню пору. Левко після трагедії на мосту жодного разу не бачив вишеньку. Восени він пішов до школи і провчився до весни. Писати не міг, зате читав і рахував найкраще в класі, і слова вчительки схоплював на льоту. Тож сувора, як і не дивно співчутлива аж до сентиментальності, пані Ядвіга як могла заохочувала його до науки. Казала – «Писарем у нашій гмінні, гміна сільська управа. ти, звісно, ніколи не будеш, але знання за плечима не носять, хто знає, що тобі вготовано, такі, як ти, трохи ближче до неба стоять». Тато міркував по-своєму, «З Івана не буде пана, але в школі хоч між людьми побудеш, а то виростеш від людьком вовкуладхою». Та й удома, Левко, від тебе поміч, як склод чебатіг. Весною, коли сонце добре пригріло землю, школа спорожніла. Учні пішли освоювати іншу науку, а заодно й практику – хліборобську. А Левко, як пташка небесна, ні сіяти, ні жати, ні город копати. Зрання до смеркання пропадав біля річки, по кілька разів на день проходив через міст, подовго стояв біля глинища, спостерігав, як люди набирають глину. Іноді хтось із рибалок брав його на свій човен, і тоді він опинявся далеко від греблі, серед густого очерету або біля кущів верболозу, під якими тепле мілководдя аж кашіло в юнами. Та хоч би де він був, а очі на маєток під горою скошені, чи не з'явиться нарешті Вишенька, чи не вийде за браму? Не з'являлася Хвіртка зазвичай відчинялася тільки для того, щоб впустити або випустити когось із прислуги. А з великої добової брами зрідка виїжджала бричка. Дядько Ілько Фурман Вишнецьких віз господаря до міста. Ще рідше хтось чужий приїжджав до маєтку. Тітка Мар'яна, двоюрідна мамина сестра,